Eta lehenik trao horre abizena, haipatu noin noen, eta trao horre inguruan den uh, afera. Frantxexe da gusietan entzuten da egun hauetan eta azken uda uh, abiatu den afera. En Entzuten bai, beinan seitasun guti emanez. Arre zurimaz, Francese Davidiak idazten duen bezala, goizuntan irratziak entzun ditu, eta ea nola aipatzen duten traorre afera. Gaur goizean, beraz, zer entzun duen, Jusuf eta Bagitraorre preso atxikitzen dituzte la, hauzi edo bai, ausia egin eintzin edo hauzia hitoiteko momentuz. Oien gatik, azaloren amazazpiko erriko kontxeiloa ezin baita, e, etzin baitzuten egin ahal izan boman zuhroaz idian eta poliziaren kontrako eraso egiteaz akusatuak dira. Hau da, beraz, e, iratean gaur aipatzen dena, ea, rezu remajek aipatzen duen bezala, zer ulertzen dugu, beraz, bigazte kakingerri eta hauzi bat merezidutenak. Afera, abiatzen da, uda hontan alta. Adama Traurugeren heriotzattik. nukezie Udauuntan, balduaz De departamentuko jendame batean zen gazte baten afera da. Eta Adama traurge zenaren anaak irain eta afjuntuaz akusatuak dira beraz behatzi polizien kontra. Egiiko Kontseiluan parte hartze datur bildu ziren uh, aaloaren hamazazpian joen hastean familiako kideak eta orotarazi zen Eiko eh, kontsiluak egitar guzirikiak dira. Baan Eiko etxearen sararttzean, jendarmak eta polizia horzen sahera blokeatzeko bo familiari. Bortik iztiluak abiatzen dira. kazetari batek azpimarratzen duen bezala indarkeria polizia biz, poliziala biziki bortitza izan zen egun hortan. Bozkatu behar zuten hauzapezaren babesa egun hortan adamat jau horre zenaren hareba hauzitan eman baitu hauzapezak hau beste elementu bat difamazioagatik. gatik. Komplikatua Bai, baina nafera garrantzitsua da hemen hala ere. Hauzapezaren posizio politikoak ere importanteak dira astimarratsa, senta complicatò que dige la Uxu ahantzten dugu, gibelean dena eta entzuten dugu bakarrik bigaz horiek hauzitan direla polizia ireintza gatiek. Hauza pezaren posizio politikoak erramezala, bon, udeikoa da bera, ala ere aski deigarria da, dibidez bere Facebook horri aldean, deitzen ditu. etorkinez francesak direnak, franse duzuz erraiten duen bezala, armatzea polizia polizialaguntzeko. Bon, Petsatzen, testuela duela zinez deitzen armak hartzea. Enfen, bon, hor daki, eh? kontekstua hau da, fite-fite labur bildurik, biztan dena, elementua initz baitira. Baina hemen, familia baten uh, kriminalizazioa, hauzo uh, baten kriminalizazioa ere, uh, ahasismoa ere, estatu baten ahasismoa agertzen da, beren anaiaren eriotza diendarmerian gertatua estelarik argitua eta asumitua egia eta justiziaren beharretan den familia batena, funtsian parean indar politikoen bortizkeriarekin. Hauzibat, bada ala ere, indar polizialen aurka Adama Traoreren eriotzaren ondotik. Baina nafera hori isilarazteko gogoa senditzen da eta senditzen dute ingurukoek kulpabilitatea eremuz aldatzen delarik e, biktimak erudun bilakatzen dira eta erudunak biktimak. Biktimak Eta putz, telebista utz, iratia pitz! Haustin ha, ha, ha, ha. errotabere elaster gure entzularen iritziaan, bainan lehenik justizia feretan gelditzeko, uh, artikulu bat gaur initzikusio dana pasatzen, eta hori, Francesc Kantari bati buruz, duela ogeitaz sortzi urte edo, hobeita zorzi urtez klandestiniitatan bizi ondotik, kamera silence taldeko laurogeiki jana markadako kantaria, berriz argitara berriz Olosara itzultzen da eta justiziari aurre egiteko azkenean duela hogeita sortzi urte uh, banku baten uh, be, banku batean lapurketa bat egin baitzuten, amak bat uh, pertsona ziren garaian hor, uh, denak atxilotuak izan ziren, bera salbu, beraz, eta uh, behain bat uh, bizi luze egin ondotik, hasiko geita amak urte azkenean bere bizia klandestinitatean egin ondotik erabakidu euh, be abokatu bat hartzea eta euh, justiziarri bere burua aurkestea Artikulu interesgarri bat lekukotaxon interesgarri bat irakurtzen alduzena liberazioan euh, liberazioan webgunean euh, fen dekabaldan pank ki vole vivre afon, behitzen de dena gomendatzen dut ziet, kamera silanz beraz identitea Brasilianz, beraz, arogei garren amarkadako uh, taldea. Frantxexa, beraz, uh, punk uh, mugimenduan uh, lehenetariko bat ere. Frantzian eta erran bezala, uh, behogeita sortzi urtez klandestinitaten bizion dutik. Eta aldeuntako, kantaria, uh, berriz uh, tolosara da. Eta beraz, uh, momentuz... Uh, Uh, be, kontrol judizial pean atxikitzenute bere hausiaren uh, bea delarik uh, eta bere elkahizketa lekokotasuna, interesgahia. Atxero maiten alduzue, klandestinitateaz, bai eta beste gogoeta batzuetaz ere liberazioan uh, edabidean xarean nahio duzien. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Et begoet, laste ere gurekin izango da musika zaritzeko eta Joseba Belonuar uh, taldearen edo artistaren diskoa aurkeztuko eta Dauko, horretarazen hau zetere, ostegunero bezala kanaludek bere zuzeneko emanaldia eskaintzen duela azaz pietatikainzina kanalude puntiute Eta bidartean izango dira, la komunal deitzen den bidarteko arte mintegian, uh, mintegiaren aurkezpen azgain artisten ezagutza, artea eta hizkuntza hori zango dira eta uh, behe kulturaren baitan ere LP berriarekin uh, arteari emanen zaion lekuaz ere gogoetatzeko uh, parada kanaldude puntu eusen barkatu txamaren duzie hori eta horrein haustin errotabe ere entzulearen iritzian zuri itza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 Arrazakeria, belzahak musulmanak, arabiarrak, imigranteak kanporatu nahi dituenak. Mexikanoa ojoin eta bortzatzalea, emazten mestretsua. Eskrupulori gabeko gezurak, izadiaren berotzean jendarteak ez duela deus hobenik. Iraina eta laidua aotraka, aberaz bera, dolares tole, fortuna zuzentasunez eginaote, urtez eta urtez zergarik ordaindu gabe. Agamak erabietzearen alde, abortoaren kontra, giristino ultra kontserbadoreak ere bere alde zituen. Eta orain pobren eta zuzentasunaren aldeko sutsua, hotsua hartzain. Altza Amerikarek demokratikoki hautatu dute, laurterentzat beren zuzendari bezala. Bereziki aberatzek, nora ez? Bera ere aberatzai zanez. Baina ez bakarrik, jende soilak ere, bereziki xuriak. Iduriluke, mila behazion tahirutuanoiko amarkadan belzek Broka, Lazari, Esker, Martin Luther, Kingekin lortu eskubideak, edo zoen personari zor zaizkion eskubideak, suri zonbaitek ezin dituztela onartu. Billy Galdiz Obama presidenta izana ezin onartua zitzaien. Eta horien mendukua izanda Trump bezalako bat presedentziarat heltzea. Jendetasunaren zuzentasunaren libertatearen kontrako gibelka egin uratsak. Demokratikoki hau tatua hote, ikustekoa, kampainan zehar, edabiden itzuzik ez da irain gezur eta mehatzurik baizik aitatu, eta ez hauta gaien programarik. Hori hote da, demokrazia berria. Baina Amerikan gertatua beste zemailegutan gertatzen ahal. Espainiar ez ezote dituzte berriz poderean ezari, hainbeste iruzuretan zikindu implikatu alderdiko politikoak luke zenbat eta iluzur edo gezur gehiago eta jende konfiantza gehiago dutela. Frantziar Estaduan ere heldu diren haute eskundetan zer gertatuko den nork daki. Jemen ere usaintzara dakar kampainak. Imigranteak, teroristak, alferrak, oinak nunez diren bortzatzaleak gaitz nagusi. Eta egunguziez musika bera. Gezurrak errepikatuaren bortsaz buru ahuletan sartzen. Agian jendek mendekua herra edo aierkundeari baino gehiago zuzentasunari jendetasunari irekiko diote bidea. Krugman nober saridun amedikajak bezala, agian monstruo baten beharra badugu hoien kontra oldartzeko. Haustin errotabere, mileska erzuri, entzularen iritzia, astezken eta ostegun guziz, goiz behin eta itzeta putzen entzuten alduzela. orain aldiz, ostegunero ero bezala bakizie, zurekin dugu, itzordua, fredberroet egunon. Hori da bai, gaur, bera aldera eramaten zaituztet, Joseba B. Lenoir jaunaren disko begiaren ezagutzera. Sabi? Joseba Belenoar, Sexty Sexers eta Sumision City Blues taletako gitarra bezala ezautu ginuen denboran. Orain duela orte batzuk, berako musikaria talde horietan lekurik ez zuten kantuak bere izenarekin ateratzen hasi zen. Bluesa, folka eta hokaren bidetik bere estilo propioa jogatuz. Bere lanik begiena, ortengo maiatzan ateradu, eguzkiari begietara so izen burupean. eta mahiruan, izeneko lana aterazuenetik, etengabe haritu da kontzertuak eskaintzen, euskal egian, baina kanpo ere. Aserabatean bakarka, eta ondotik, Uri Zdromoneko Felix Guf eta San Bidegain, bai eta Napo Kairiako, Ander Nurrika eta Miren nagbaiza bezaleko musikariak elkartzen dituen gang izeneko talearekin. La ba Prezeski, Lena Likotz, lagun horiekin grabatu ditu, disko diskoberria osatzen duten bederatzik antuak. Malkorik, ez lastan ez Gaur ere manxodoa, ez dago deuz bakardadea. eman alietan gertatu bezala, diskoan ere musikari horiek bertze indar bat ematen iote berata jarren musikari. Hala ere, 70 jarrena psikodelia eta amerikak bluesa heretik edaten duen jok gitarero hori nagusi da hemen ere. Duzi bad balestena gitarga jolearen txebetasunari esker noski. Bainen kantuak lehen baino jantziagoak eta biziagoak dira, nabardura gehiagorekin. Adibidez, Mirena nahotxe eta korueri esker. Azkenean, bakarlari baten lana baino gehiago, argiki talde oso baten lana dela somatzen da. Egoaren gabaketa, handoengo garate eta berako gako beltzestu duetan egina izan da. Egia errateko, talea biziki eroso mugitzen da, tempo eta eremu ezberdinetako kantuetan. Bertzale, hau adibidez, lehen lanetan baino presente da. Eta horrek seguraski, lehen aipatu korruekin batera, ikutu melodikoago bat ekartzen du ere. Aipatu berda ere, diskoa tera haintzen manatu zutenek, bertzezede bat eskuratzeko aukera izan dutela. Bertan, diskoko kantuen bertsio alternatibo batzu eta demoak badira. Bi arren disko honek ere zinez balio du. Kantu hauen bertzea irakurketa interes eskaintzen duelakotz. Beti bezala, lan honi buruzko setasungoziak arazuri gabe interneten atxemanen dituzue. Nerealetik aletik, bertzerik ez orain goz. Elduden asteak teusen zaituzet, Dani Irazoki Beratajarren itsak dituen kantu bi honekin Izaki Arrotz hortara Zuekin beratik Joseba B. Lonoaz va Beloarren disko beria ermezla ere lagunekin eginduena, Fred berroetek orkesturik milesker, ondoko aste arte eta laster gurekin jamari etxart eta ipatuko dugu pakt zolia elkartea bilakatzen dena gaur egun etxe bizitzen berittzeko elkarteak berrogeita hamar urte ospatzen ditolarik puntua baten dugu gure gomitarekin eta maila ere gurekin izango da Bostak eterdi mementuz Euskal Iratietan berriak zurekin bernaetar gaina. Inigo Urkulu Eusko Jalaritzako lendakari behi zautatu dute, segidan gobernu behia osatu du, sei sailburu behi eta bost orainartinokoak artinokoak, gizon, bost emazte, bingen zupiria deia egunkariko zuzendaria izanen da, kultura eta hizkuntza politikarako sailburua, hauek argua astelenean hartuko dute, aldiz Inigo Urkuluak bere karguari zin eginendu gernikan larun batean. Etzen haitzin ikusia, franziako eskuina eta zentroko primariuen lehen itzulian, François Fillon haixen hautsitu zen, bigaren itzulia heldu den igandean François Fillon eta Alain Juppe den artean izanenda, ipar aldeko, bi autetxier galdegin diego beden ikus moldea, beniat kaseno ioldiko hausapesa François Fillonen aldeda, miritzeko Max Brissonek aldiz naia godu, Alain Juppe. Egun Esku Unibertsitatean hauteskunde eguna dute ere errektorea hautatzeko, nekane baluerka da hautagaile bakaga, Iñaki go hiri zelaiarren hartuko du, Hiru kampusetan bozkatzen da gasteiz Bizkaiko leiioan eta Donostian eta heerditan manifestaldi bat izan da Leiioan Unibertsitatearen norabideak salatzeko erzaintza oldartu zaie gazte bi kolpaatuak izan dira, bat agastattua izan da. Beste enzaten ere odola lehenmarekin obiltze <susurra> berezi bat antolatzen dute Baionako elkarteen etxean, egun hasirik biageta larun batean segituko da, urte ondagari buruz beagaka handiak dira miagittzeko zentroko Christian Zubeldia medikoarekin mintzatu dira. <susurra>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 Ostegunetan gunetan bidasoatak punk e mankizena eta ostirale metal garraxia metal le mankizena metal garraxia ni daier. eta ni brutal. euskal irratiak musika zalen irratiak eskuberoak be Bero hil beroa eskuberoak Bai ezkurberoak beti hor dira animatzeko eta hilabetearen azken astelen guziz bezala agatseko bederazietan musika eman kizun gozo bat animatuko dugu. Eta hilabete aipatuko ditugu Jok Eko Neskak, Kristonikagera ukagan dutenak musikaren munduan ordian dion ezantz, astelenian agatseko bederazietan ezkurberoen musika eman kizuna.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 Jantxan gai nagusiak tenore untan zein dira, e, Bernadetek aipatzen zuena lehenik, hau da berrian e, den gai nagusiak jauklaritza berria beraz, e, eta lehen e, artikuluan aurpegiak ezagrituzte ondoan borubilen barnean eta bakotsaren azpian izena beraz eta uh, be titulu honekin bingen zupiria izango da kultura eta hizkuntza politikako xerburua. Lehendakari izendatu eta ordu gutira eman ditu gobernu berriko kideen izenak inigo juliuk. Lehen dakaritzak bidalitako prentsa oar batekin diakina zen bezala alderdi sozialistaren esku egongo dira irushail Aietako xailburuak kontatuta seikide berri izanen ditu jaurlaritzak. Uh, bera, zorxe eta sungusiak baituzi berrian urkuluren hitzak ere, ondoko artikuloan tituloan emaiten ditu berriak. Denon ekarpena behar dugu erri hau aurrera ateratzeko. Bon, eta hori beraz berrian, momentuz gain nagusi dena eta beste edabideetan ere kazetapuntu eusen. Uh, Inigo Urkullu berri zere auskoia horlaritzako lehen dakaria autatu dute, hau da media bazken ere den titulu nagusi. Hargen ere biztan dena uh, ber titulua azpimagatuz beraz sozialisten laguntzarekin. Urkullu lehen dakari dela berri zere. Beste nagusia gaurkoa Euskal Eda Bideetan ere, hauteskundeak um, Euskal Herriko Unibertsitatean eta Istiluak ere, e, berriako tituluan hau da, ist, Istiluak Euskal Herriko Unibertsitatearen leioako kampusean, ikasleen eta ertzaintzaren artean. Manifestari bat atxirotu dute, horrez gain kasetari bat buruan zauritu dute, bat jota, Guardia Zibilak berriz eguerdiko manifestaziorat ikasleak zera bi autobus galditu ditu, eta inbat lagun identifikatu uh, askatasunez bozkatzeko eskubidea aldarrikatu du baliuerkak argiak ere urbiletik segitzen duena titulu nagusia da tenore untan erektoretzako haute eh, egiten ari dira tenore untan eta beraz uh, ikasle mugimendoak deitu manifestazioa da hemen aktualitatean gelditzen dena hori lotutako setasun guziak behian eta argian Indarkeria matxista sailean ere berrian indarkeria matxistari lotutako delituak egotsita bederatzi gizon atxilotu ditu foru zeingoak aste batez. Osakiretzako erietxeek emazten aurkako zazpideun eta irurogeita bat indarkeria kasu atxeman zituzten diaz. Horri gaiak ere biharra zaroren ogeita bosta indarkeria matxistaren aurkako eguna delariken. Eta besta argian, um, bikote eder bat, hola errango du, uh, argazkitan baitira Espainiako eta erregina Donostiak izango baitira abenduaren bostean, Donostiako Victoria Eureña Antzokian izanen dira Espainiako errege erreginak, Espainiako Ezkuntza, Kultura eta Kiroletako Ministerioak antolatzen duen arte ederretako merezimendurako urrezko domina ekitaldian, Entxegur uh, egitali biziki ererra izango da, beraz hori izango dira, pentsatzen da, horren inguruan ere hainbat ekintza izango direla ongietorria ekartzeko, biztanena dena, Espainako errege eta erreginari Euskal Herri Eta bestalde, irigintza sailean, saikatzen du hemen argiak Gizakiaren Aztarne Euskal Herrian espaziotik ikusita. Iru diau ere itzulikatzen ikusi dut, sarean egun, uh, Europako Espazio Agentziaren mapa batek erakusten du urbanizazioaren eragina lugean, lehen aldiz, irietatik kampo ere bai. Eta hor, argiki ikusten da, diez, Donostia eta Bayona korridorea, eh, kostaldeko uh, diendetza handia. Bo, interes gajia, laire hairetik ikustea jende e, kopurua eta ze lujaldetan kokatzen den argian, beraz. Kaseta puntu eusen esaldi hau Ibon hartatzeko behar diren baldintzak inoiz ez dira preso dagoen bitartean. Endika intsausti medikuaren hitzak dira hauek eta berekin egin elkarrizketa edatzen du kazetak Esklerosiz ainitza koitza an, anizkoitza barkatu pairatzen duen Ibon Fernandez iradiden kasuaz tertuko du gauk Parisko zigorren aplikazio gambarak. Eta beste Gaietan, eh, Media Basken, Diagon Jardunaldiak ere aipatzen dituzte, Joen Aste Burukoak. Eta beste alde, Michel Terretchenko elkarrizketa El Karrizketa, eh, filosofian berezitua dena. Mi ahitzen, Zen Aste Art Gauean, Migrant Zen Festivala Kari, eta beraz, berekin egin elkarrizketa argitaratzen dute Media Basken. Eta zu duesten, zer diren aipagai nagusiak. Lehen, iru gaiak uh, primarioetaz, eta lehen titulua. Zer eginen dute eskerreko hautezleek uh, bigarren itzulean Juppe Fion ondoan agartzen dira. Eta bigarren gaia Juppe eta Fion meraz argazkitan direlarik. Uh, fion eta Juppe programen konparaketa egiten du. Hala, zer zen prentsan tenorentan aipagaien. Telebistako putz hutsa itz iratiko hitza piz hitz eta putz muskuma deitzen da taldea hau eta bilbotik helduda ordoan Uh, bon, ekezuen ezagutzen, noizko taldea den ez tutxe eta sunik momentuz, roka uh, kustikoa lantzen duen taldea da, rosatzen hotzaten zutea, simpiki, sentitzen nahizelako deitzenak antua, eta bideoklipa beraz semaiten du, xarean badoken, ikustenarko duzina, muskum. Sentitxan, sentitzen naizelako, boia, sentitxan ere egiten dutela. Morskom deitzen da talde hau eta bilbokoak dira, eta behala, oien uh, proiektu berria bideoan aurkesten dute, seiak laur den guti eta orain Oskali Ratietan gure gomitaren denurea. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin Oskali Ratietan. Pak telkartea garatzen da, erramezala, solia elkartea bilakatuz, duela berroita mar uh, urte uh, sortu zen uh, elkarte hau, etxe bizitzen uh, berri aldeko parioa egin zuena, pario soziala ere uh, gibelean zuelarik, eta gurekin, Jean-Marie Etxart, administralaria, Gachaldeonu? Arra txalde hon, arra txalde hon deneri. Arra neran bezala berro duela berreita margurte uh, sortu zen gitura hau uh, eta berreita margurte berantago uh, aldatzen da, beraz solia elkartea bilak atuz, uh, garatzen da, ze uh, garapen unkandu beraz elkarteak berrak berreita margurtez? Astapenean elkarte horrek arduratzen zen etxibizitza e, e, e, e etxen araberitzeaz eta jenteari ekartea e, kondizione hobeak bere, e, e, bere apartamentuan bizitzeko. Hortako, e, bai eta teknika mailan eta arduratzen zen eta ere diru laguntzak biltzen han hor e, jendeak e, erresago lanak egiteko. Bon, Horri zen lehen lanak. Bon, Geroztik e, hori betik egiten du, baktak. Eh, Pacta dozoria jorek. Ena gerostik beste, beste ofizioan itx eh, zabaltu ditu. Bon, eta okupatzen da, eh, eta noreke behitu jabe batek balin badu proiekto bat bere etxean araberitzeko, eta edo alokatzeko, edo eh, arkitektoan lana eginen du, lametriz zabra hori eginen du. Beharbada ere baditu eh, eta langideak, lanak egiten ditu eh, zuzenean bere, bere langidekin. Eta gero ez, eta beste, eta badue maila bat, etxeak edo apartamentuak erosten ditu, Zoliahorek, araberitzen, eta gero alokatzen behagunean den egenteari, alokaide tipian, horie, eta horie beste, beste, beste, beste lan bat hoktane egiten du. Eta gero, sozian maila egiten du lan handia, ziren badau Zoliaho barne bada, hu, dena seo logemao, hori departamentuak eta estatuak e, laguntua da Horentako. E, Soxial maidan, norbaiteka cemaiten badu Uyandeba dixikus da tean. Birodak seo logema hori buruz eta e, joan Horat etoliko da, eta hor, txerkatuko edutu edu dute soluzionia. Mm. Batzutan soluzionia da apartamentu baten txerkatzea, beste, beste, beste, beste, beste soluzione bat izaitena jaldan apartamentuana araberitzea, eta beste soluzione bat izaitena jaldan uh, jurgidiko mailan uh, gaizena apaintzea. Mm. Oin, betik gaitzina joaitez, eta jola, paktak, pakt eta zoliak horek, betik ofizioberiak e, agertu ditu, Eta ere lan egiten du hoei eta energia ekonomizatzea modan, eta horre baditu langileak kontseiluek arteko jaber nahi dutelarik lanak egin energia gutigo, beren egoitzan kontsumomatzeko. Mm -hmm. hola, ba, hola, betik betik urtero ultero, betik lan lan gehiigo eta diversifikatu da zuria hori mm -hmm. beroita haguez. Eta horrek e, ekartzen duena, ere beraz, langile gehiago ere, ez? Elkartean, somat, iruro bat langile dira gaur egun, huri da? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai batxasita biztalauekin, eta bat, bai, bai, urtero bat langile bat gehiago, la, langile bat, bat gehiago, bai. uh -huh. eta horre bat dira irrutago bai. Eta hor, ideia beraz, erran bezala be, egoitza sozialen eta presioak ere uh, albezain bat aloka uh, iruaren aldetik uh, uh, be, ez erakargiak beraren uh, jendeak posible izan dezan uh, apartamendu bat alokatza benen uh, Pakt hortan, ontsa horretzen gero adibiez, jabe batek paktorrekin horrekin berritzen badu apartamendu bat, badu urte mugabatez, akordio horrek, azken jana, inbat urtez, behar duela egoitza soziala izan, mainan ondutik, nahi duen presioa ere maiten aldu ez? Ba, Horri, estatu kolegeak dira horrik, jabe mm -hmm. batek nahi duela egoitza etxe bate edo apa, araberitu eta eta alokatzeko, mm -hmm. Bon, diru laguntza galde du, eta diru laguntza horia importanta izanen da alokaidia apalbain bada. Ordin eta ordien di, diru, diru asko galde egiten dute eta gero behar egin aokaone alokatze mugatu bat. Eta horri or orai, orai bedeat zute ez da. Aitzinetik aitzinetik ezzen mugatua... Be, e, Haltzen segitzen ahal zuen eta urtero, joi urtez edo eta jabeak nahi behar behar zuen. Beno, oai, oai eta otomatikoki e, bebera urten buian e, mugatze hori e, legeak dira, gobernamentiak eta eginduten legeak hola da. Eta Justuki hor, Zulia Elkarte onentzat, ondoko erronkak ondoko urteari eta urteri begira zein dira? Beha, beharda behar segitu eta e, departamentuekin eta hegi elkoa ere lan egin e, betik segitzeko, betik e, egoitza gutsak eta beriz dezarteko merkatuan eta bon betik lan horrek segitzen du eta eta lan egiten dugu uh, heriko etxekin eta hehilkoazuekin uh, e, maila joktan mm -hmm. betik segitzeko dirua pixka bat gutisiigo balima e oraino bada, eta posible da egitea operaziona interesntak. Uh, Oraino. Eta eleparekin ere hor uh, aldaketak izango ote dira, uh, justuki? Herekin. Helep, herri elkargo berriarekin hor. Herri elkargo berri horrek, ukenen du, hartuko du, kompetentzia eta uh, egoitza mailan, kompetentzlogeman. Eta uh, oiazti non kompetentzia hori zitu zen, departamentuak, uh, eh, eskoazeri barnean, eta um, Baionen juruan den herri elkarguak. Benoai TCI horrekin edo herri elkargo horrekin, horre kompetentzia haktuko du eskuel herri guzian. Bon, eta prensatzen duela interesgarriak egiten direla, eta, bon, eta costa eta barnekaldeak, eta diak aiko direla lanean, egoitza egoitzamailan, hobekize. Uh, Etxe bizitzaren uh, kudeak eta ere hor, eleparen baitan, erri elkargo behi horren baitan ezela, eta beraz, uh, solia elkarteak ere, horrentzat uh, uh, lagunduko zuela, lan eginen zuela, hortan? Bai, bai, bai. Eta, e, afer aukenen dugu organismo bati, ere aitzinete behar genituen biga, eta politikoak etziren berak eta Bon, nik uste dut eta egoitza mailan eri erkoarko haurek egiten alduela lan la ona. Berro gaitamar urte, paktaren eta horrein antzi beharko dugu, hitz hori, behintzat, solia bilakatzen baita, ala ere bihitz zenbakietaz, zenta urtero, adioz, ortengoa, ortengo zenbakiak hartzen baditugu, hemen Ipar Euskal Herrian, bimila pertsona lagundu dituzie, boste hon bat etxe, dozortzirun, berkatu? Dozortzirun, sortze honen, etxe edo apartamentu edo goitza araberitu, gai? Mm -hmm, beritu eta uh, azpimarratzeko ere iduriz onotik, ere familien segipen bat egiten duzuela uh, egoitza edo etxe bizitzak aipatzen ditugu, baina uh, etxen beritzeaz gain alde sozialari ere indarra emana iduzi ez? Bai, bai, bai, bai, eta zerren badira jendeak eta bon, dirugutukin eta disikultatean direnak eta bestalde alokatzen dien egoitzak zein e, kario dira horin akompanya laguntza horrekin dena denen konpuntziaian tsartzen da eta jendeak jendea egondadin ber egoitzan eta gero jabe pribatua iape pribatua kezu batzutan ez du alokatu nahi e, diru gutik diene eta jendeari ordin uh, solia horrek uh, mediatzioa egiten du eta eraitez uh, bomon ez finkieta uh, jende hori hartzen halduzu uh, segituko dugu mm -hmm. eta lokaldea lokaldea pakatuko du eta tranquil voida uh, ho eta uh, familian laguntzea segitzea eta uh, alditen uh, halduten uken uh, haiekere egoitza bat zeren bestean uh, Estelan beti diru gehienak du, ukeiten egoitza. Eta hori beraz, Zolia eh, Elkarteak ere, segipen hori eta lan hori egiten du eta egin nahi du, eta segitu beraz egiten eh, Jean-Marie Etxart Solia Elkarteko eh, el, administralaria barkatu, gurekin ginuen mileskertzuri. esker mileskera milesker ingitz. Itz eta putz, Atzaldeko bostetatik etatik 6etara arantsa Irratietan. Eta osaia mezala, orain kantuz kantu aipatzeko ordua dugu eta gurekin dugu Maia Muruaga atzaldeon. Arratsaldean arantsa. Eta untxo zira? Lehik. Barkatu uzte atzaldea egiten baino nebu. Beste goiturarik ez, lankiden goitura artean olaritza. Ez? Oh, zegia. Seg. Ez dut eze horreza nahi, eh? Esta... Gero, <greso> iratean ez duzu erganen ez ez nahiz bateriuntza. Ez duzu zure <greso> biziak onatuko, edo <greso> <greso> no bai. Noiz baita hori haitema baduzu antenan? Ez <greso> dut <Esu> ustez, eh? <greso> <greso> Politeziak dira beti behizkoa esan behar. Beraz, <greso> bizikiuntza gira eta, beraz, uh, aipatuko dugu kantuz, kantu emankizuna. Bi <greso> <greso> hajajatxaldean ha, lauontan, bi gomita izango ituzu zurekin. Hori da, Polin eta Zilet izango ditugu gurekin, eh, azken aldian eh, hainbat kantalditan eh, ikusi al izandugu bikotea eta hartara ba, interesatu gara beraien ibilbideaz, eh, beraiekin mintzatuko gara, eh, beraiek badakizuen eh, ba bertsioak eskeintzen dituztela, ez, hainbat eh, ba, musikariren lanak eh, taula gainera hartze dituzte eta ikusiko guztetan diren eta beraiek ere zuzenean ba kantu batzuk eh, eskainiko dizkigute. Hmm. Zu zenean? Uh, Estudioan grabatuak? Hori da. Zon baitzu, eh? batzuk bazituzten grabaketa eta batzuk eh, kontzertu batekoak, eh, gero beste bat beste estudio baten grabatu baina eh, gure da ere urgueldu dira gitarrakin. Gure irratiaren uh, musika lehiaketan ere parte hartu zuen uh, bikote honek. Uh, mm -hmm. Nik ikusen dituen zu zenean uh, ez dira saikatu uh, finalerako, baina... Uh, Badute, badute gero eh, gazteak dira, susenari dira, eta profesionalak atsemanetut egia egin. Bai, hau txederra dute, eta egia da zerbait elaraztu dutela. E, ni uste dut bidea badutela laurretik eta ikusikon oraino iristen diren, eta ean, ba, diskari grabatzauten. Mm -hmm. Eta segituko dugunan, maia, pentsatzen notu bai. Polin eta Juliette beraz kantuz kantu emankizunean. Biarr, eta ni hau txagaltzen ari. Eta e, kantu bat agurtzeko zein e, kantuen zuen dugu maia? Ba, beraiek eskaini digute handi kantu bat, uh -huh. eta ikusirik ere ba, igandean handi zuzenean entzunari izango dugula urruinean, zergatik ez ba, honekin burratu. Horekin agurtzen gira, maila Muroa gamile esker eta larunmateren ere biztan da bostetan, hitz eta putzen ondutik, kantuz, kantu! O hori da. Izan nuntza. Gerarte. Beztetan asare Suen aurrean Kantatzea dut lege Naiz gogorik ez izan Suen aurrea Xartu behar dudantzan Kantuz deram abizia Azteko hiltsia Polin eta Juliet bikotea kotea berazkantuzkantu emankizunean Maia Muroagaren komitak biak atxaldeko lauantan! hitze eta putzu hartan bukatzen da gaur bi, hitz orrdu, ostirralero bezala gaez, Otirral gauen behar ziontan, asteunko bildua hitze eta putzen entzun du zen beste guzia eta beriz larumetan atxaldeko lauetan. Seak hemenuz Euskalgatietan.